Книга Друга Сітпа Бардо Відома як головна частина так званої глибокої сутності визволення слухання. Нагадування, чітке повчання в проміжному стані, коли небіщик спрямовується до нового народження. Поклоніння Сонму божеств хранителям Гуру – смиренний уклін. Нехай удостоять вони звільнення в проміжному стані. Буквально «Сприяйте звільненню в проміжному стані». Пряме звернення до божеств, хранителів і гуру перекладено в третій особі відповідно до контексту. Вступний вірш. Спочатку у Великому Бардо-Тьодол про Чоніт-Бардо повідомляється вчення. Тепер же про Бардо, яке називається Сітпа, нагадування і настанови. Частина 1. Посмертний світ. Вступні вказівки Тому, хто здійснює обряд. Хоча під час перебування покійника в Чоніт-Бардо було зроблено чимало точних нагадувань, не рахуючи тих, хто сам досяг справжньої істини або має гарну карму, власники поганої карми, позбавлені знання про істину і приголомшені при зустрічі з нею страхом і жахом, на силу приходять до усвідомлення. Вони досягають 14-го дня. Щоб ще раз донести до них істину, слід читати таке. Тіло Бардо, його народження і надприродні здібності Віддавши хвалу трьом скарбам і прочитавши молитву, що благає про допомогу до буддів і бодісатв. Назви небіщика на ім'я тричі або сім разів і говори так. О, шляхетно народжений, слухай уважно і збережи почути у своєму серці. Народження в пеклі, у світі девів і в тілі Бардо – надприродне народження. Тибетською «зюкє» означає «народитися в незвичний спосіб». «Зю» – перевдягатися, «кє» – народитися. Або надприродне народження. Як побачимо з тексту, народження в посмертних світах істотно відрізняється від народження на землі. Коли ти побачив появу мирних і гнівних божеств у Чоніт-Бардо – ти не здатний пізнати їх і відчуваючи страх після смерті знепритомнів приблизно на три з половиною дні Коли ж ти отямився, той, хто пізнає, повернувся до свого первозданного вигляду І раптово з'явилося сяюче світло, що нагадує про колишнє тіло виникнення або народження тіла Бардо через 3,5-4 дні з моменту смерті – такий же період, що передує народженню, який зазвичай проходить у сні або в несвідомому стані. Відбувається миттєво. Тибетські гуру порівнюють його із стрибком форелі із води. Це дійсне народження в проміжному стані, подібне до земного народження. Як свідчить тантра, із тілом на вигляд із плоті, яке нагадує колишнє і те, що з'явиться, яке наділене усіма почуттями і силою безперешкодного пересування, яке має чудові кармічні здібності, видиме чистим небесним поглядом, Мешканців Бардо Такі настанови сяюче тіло, про яке йдеться Що воно нагадує колишнє І те, що з'явиться Це означає, що небіщик Отримає тіло, подібне до колишнього Чуттєвого тіла З плоті і крові Матиме особливі властивості І досконалості, які мають Істоти з вищим призначенням Це тіло Народжене бажанням Ілюзія думок форм у проміжному стані і називається воно тілом бажання. У цей час, коли ти повинен народитися девом, перед тобою постане видіння світу девів. Так само, ким би тобі не довелося народитися, асуром, чи людиною, чи твариною, чи претою, чи мешканцем пекла. Перед тобою постане видіння відповідного світу в езотеричному значенні. Людина дуже низького рівня розвитку. Слово колишнє у наведеній тантрі означає, що до середини четвертого дня ти думав, ніби маєш теж тіло, що й колишнє тіло з плоті і крові, яке мав у минулому існуванні. завдяки звичним схильностям звична кармічна схильність до сансаричного буття, що викликається прагненням до життя, бажанням знову народитися. Єдина причина набуття людського чи якогось іншого тіла. Нестановлення, ненародженість, нествореність, невтіленість. Нірвана ось що повинен мати на меті адепт. А слова «те, що з'явиться» використані тому, що незабаром тобі з'явиться видіння місця майбутнього народження. Отже, слова «колишнє» і «те, що з'явиться» стосуються цих тіл, щойно залишеного і того, що буде отримане при новому народженні. «Не йди за видіннями», що постануть перед тобою. Не спокушайся, будь сильним. Якщо, проявивши слабкість, ти прив'яжешся до них, ти поневірятимешся в шести локах і зазнаватимеш страждань. Цього дня ти не міг пізнати Чоніт Бардо і був змушений блукати, опускаючись дедалі нижче. Тепер, щоб оволодіти істиною, ти повинен надати можливість своєму розуму заспокоїтися в бездіяльному, бездумному стані незатьмареності, первинності, ясності, порожнечі. У стані, з яким тебе познайомив гуру. Передбачається, що покійник ще за життя отримав певні навички духовної зосередженості, тобто вміє керувати процесом мислення. Це дозволить йому досягти стану відсутності думок, описуваного як бездіяльне пасивне перебування незмінного первинного розуму. Тим самим ти уникнеш материнського лона і досягнеш звільнення. Але якщо ти не зможеш осягнути цього, тоді хто б не були твоє божество-хранитель і гуру – Зосереджено розмірковуй про них із великою любов'ю, смиренням і довірою, як про захисників твого тімені. Або безпосередньо зверху, буквально, що перебувають на твоєму тім'ї. Фраза, що має окультний сенс. Отвір брами, через який потік свідомості зазвичай залишає тіло – в йогічному трансі тимчасово, а з настанням смерті назавжди, розташований на тімені. Викликавши уявний образ цього отвору, можна отримати певну психічну і духовну користь. Це дуже важливо. Будь уважний. Вказівка тому, хто здійснює обряд. Так і говори. І якщо в результаті до небійщика прийде усвідомлення, то він досягне звільнення, врятований від блукання в шестилоках. Якщо ж усвідомлення ускладнене впливом поганої карми, тоді скажи таке. О, шляхетно народжений, слухай, знову. Слова, наділеного всіма почуттями і силою безперешкодного пересування – Означають, що навіть якщо за життя ти був сліпим, глухим або кульгавим То тут, у посмертному світі, твої очі побачать образи Вуха почують звуки І всі інші органи чуття будуть неушкоджені Сприйнятливі і досконалі Ось чому про тіло Бардо було сказано наділене всіма почуттями. Ці умови існування, у яких ти зараз перебуваєш, свідчення того, що ти помер і блукаєш у бардо. Намагайся зрозуміти це. Пам'ятай настанови. Пам'ятай вчення. О, шляхетно народжений, слова «безперешкодне пересування» означають, що твоє нинішнє тіло – Будучи тілом бажання, адже твій розум відокремився від свого вмістилища, це не тіло з грубої матерії, і тому ти здатен безперешкодно проходити крізь скелі, пагорби, каміння, землю, будинки і навіть крізь саму гору Меру. Ці надприродні здібності Звичайні у осмертному світі, притаманні кожній людині і можуть бути розвинені за допомогою йоги. За винятком Будхкаї і материнського лона всі, навіть цариця гір Меру, безперешкодно тебе пропустить як вперед, так і назад. Небіщик, який не досягнув духовної досконалості, не може з власної волі дістатися цих двох областей. Будх Кайя, як потужний психічний центр, і материнське Лоно, як визначний шлях до нового народження, випромінюють таке сліпуче сяйво, що звичайну свідомість опановує страх, як це було при зустрічі з сяяннями в Бардо. І вони спрямовуються геть. Це також свідчить про те, що ти блукаєш у сіт-пабардо. Пам'ятай, настанови свого гуру і молися милосердному Богу. Ошляхетно народжений, відтепер ти наділений чудодійною силою. Проте вона не результат самадхі, а виникла в тобі природно і має кармічну природу. Тибетською цутюл. Цу? Здатність змінювати вигляд, тюл – здатність змінювати величину і кількість. Тобто здатність за своїм бажанням зникати і з'являтися знову, в одній особі або в декількох, величезним або крихітним. Розвинені за життя йогічними вправами ці надприродні здібності вкорінюються і можуть бути використані як у земному тілі, так і поза ним. Наприклад, у Бардо. Ти можеш миттю перетнути чотири континенти, які оточують гору Меру. Згідно з буддійською космографією, в епіцентрі Землі міститься гора Меру, навколо якої розташовані чотири головні континенти. Можеш потрапити в будь-яке, яке побажаєш, місце, перш ніж людина встигне вклонитися або випростати руку. Але не зажадай, не зажадай цих сил, ілюзії і перетворень. Лами, які досягли духовної досконалості, не рекомендують учням прагнути до оволодіння такими психічними силами, які стають серйозною перешкодою в духовному розвитку тих, хто морально не готовий до їх розумного використання. Доти, поки людина повністю не опанує своєю нижчою, чуттєвою природою, вона не може без перешкоди використовувати ці сили. Немає таких сил, як і ти, захотівши цього не зміг би проявити. Ти маєш можливість необмежено користуватися ними. Знай це і молися своєму гуру. Ошляхетно народжений, слова «видиме чистим небесним поглядом мешканців Бардо» означають, що істоти, які мають однакову природу, будучи подібними за будовою, або за рівнем знання, в проміжному стані бачитимуть один одного. Лами вчать, що крім звичайного людського зору і його обмеженого бачення, існує ще п'ять різновидів зору. Перший – інстинктивний або тілесний, як у хижих звірів і птахів, які часто бачать краще від людини. Другий – небесний, як у девів, які бачать і свій власний, і земний світ, а також минулі й майбутнє народження істот в обох світах протягом багатьох життів. Третій – істинний, як у бодісатв і архатів, які бачать минуле й майбутнє протягом сотень світових періодів. Кальп Четвертий – божественний – як у найбільших бодісадв, які бачать минуле і майбутнє протягом мільйонів кальп. І п'ятий – мудрості будд, які споглядають вічність. Наприклад, істоти, які повинні народитися в світі девів, побачать один одного. І так далі. Не прив'язуйся до тих, кого побачиш, але розмірковуй про милосердне Видиме чистим небесним поглядом означає також, що девів, народжених у чистоті завдяки своїм заслугам, бачать чистим небесним поглядом ті, хто вправляється у дх'яні, Але вони бачитимуть їх не завжди, а лише зосередивши на них свій розум Часом навіть ті, хто вправляються в тх'яні, схильні до розсіювання і не бачать девів. Зазвичай деви стають видимі, якщо здатність ясновидіння, породжену тх'яною або вроджену в особливо обдарованих ясновидців, направити на світ девів, але іноді можлива їх раптова поява. Особливості існування у проміжному стані О, шляхетно народжений, той, хто володіє цим тілом, побачить місця, добре знайомі йому на землі, і своїх рідних, як це буває у сні. Ти бачиш своїх рідних і близьких, і звертаєшся до них, але не отримуєш відповіді. Побачивши, що сім'я оплакує тебе, ти думаєш, «Я мертвий, що робити?» І жорстоко страждаєш, немов риба, викинута з води на розпечене вугілля. Ти будеш страждати, але страждання тобі не допоможе. Якщо у тебе є Божественний гуру, молись йому. Молись божеству хранителю, молись милосердному. Прихильність до рідних і близьких тобі не допоможе, тому забудь про неї Молись милосердному Богу І ти позбавишся скорботи, страху і тремтіння. О, шляхетно народжений Коли тебе носить усюди вітер карми Який не знає спокою Твій розум позбавлений опори Нагадує пір'їнку, підхоплену вихором Ніби вітер, що не знає спокою Карма перебуває в безперервному русі і розум, позбавлений опора тіла, стає її іграшкою Ти змушений блукати безупинно і говорити тим, хто оплакує Я тут, не плачте Але вони не почують і ти подумаєш Я мертвий І знову тебе здолає страждання Не піддавайся йому Всюди буде сіре сутінкове світло, в день і вночі, у всі часи. Йоги пояснюються тим, що небіщик не бачить світла сонця, місяця і зірок, перебуваючи в тілі бардо, в тілі бажання, породженого розумом і позбавленого нервової системи фізичного тіла. У цій області проміжного стану ти пробудеш один, два, 3, 4, 5, 6 чи сім тижнів до закінчення 49-го дня. Кажуть, що страждання в сітпардо тривають зазвичай 22 дні, але через вплив карми точний термін вказати не можна. Ось шляхетно народжений. Приблизно в цей час люті пориви моторошного. І нестерпного вітру карми поженуть тебе далі. Не бійся, це твоя власна ілюзія. Густий морок, який наганяє жах, насунеться на тебе. І звідти почуються страшні крики «Бий! Убивай!» та інші погрози. Кармічні наслідки егоїзму змушують небіжчика бачити у всіх мешканцях Бардо – Своїх ворогів Звідси ці кошмарні видіння. Не бійся їх Той же, чия карма зовсім погана Побачить озброєних ракшасів Породжених його кармою Які пожирають плоть Вони кричатимуть Бий, убивай І тому подібне І вдаватимуть жахливий шум вони кинуться до нього, роблячи вигляд, що сперечаються між собою. Кому з них він дістанеться? Ще перед ним постануть видіння людей, яких переслідують дикі звірі. Він побачить сніг і дощ, морок, люті вихори, натовпи переслідувачів. Почує звуки гірських обвалів, шум морських хвиль риск пожежі і виття сильного вітру. У шести ученнях творі про практичне застосування різних систем йоги є аналогічний опис, який доповнює це. Той, хто не знайде шляху в другому бардо, чоніт бардо, почує чотири звуки, які називають тими, що вселяють жах. Стихія землі – видасть звук гірського обвалу. Стихія води – звук гнаних бурею океанських хвиль. Стихія вогню – звук палаючих джунглів. Стихія повітря – звук тисячі громів, що пролунали одночасно. Тут описані психічні наслідки процесу розпаду, який ми називаємо смертю. На чотири першоелементи, які утворюють людське тіло. П'ятий елемент ефір не згадується, бо в ньому, в тілі Бардо, продовжує існувати потік свідомості. Коли пролунають ці звуки, покійник, переляканий ними, втікатиме від них, прямуючи то туди, то сюди, не розбираючи шляху. Але дорогу йому перепинять три жахливі прірви – Біла, чорна і червона. Вони глибокі і страхітливі, і небіщик зрозуміє, що зараз він упаде вниз. О, шляхетно народжений, це зовсім не прірви, а гнів, хтивість і невігластво. Знай, що ти перебуваєш у сіт бордо. Звернись по імені до милостивого і з вірою молися йому так о милостивий Боже, о гуру, о три скарби, не дайте мені, такому-то, впасти у світи нещасть. Зроби все, щоб не забути цього. Той же, хто накопичив багато заслуг і щиро присвятив себе релігії, повною мірою пізнає блаженство, щастя і спокій. А той, хто позбавлений заслуг, але й не створив поганої карми, не зазнає ні блаженства, ні страждання, а лише тьмяну тупу байдужість. О, шляхетно народжений, щоб з тобою не трапилося, яке б блаженство ти не пізнав, не спокушайся ним, не прив'язуйся до нього, а розмірковуй так. Нехай буде дароване мені блаженство – Знаком мого поклоніння гуру і трьом скарбам. Відкинь усі прихильності і бажання. Навіть якщо ти не відчуєш ні блаженства, ні страждань, а лише байдужість, примусь свій розум зосередитися на розмірковуванні, про великий символ. Тільки не думай, що ти розмірковуєш. Це дуже важливо. Тибетською «йомет» Єнмет. Зосередження плюс неросіювання. Тобто такий стан духовної зосередженості, за якого не допускається думка про саму медитацію стан саматхі. Будь-яка думка про медитацію перешкоджає медитації. Ось чому небіжчика попереджають про це. О шляхетно народжений. Після цього на певний час ти опинишся біля мостів, у храмах, біля ступ восьми видів. Є вісім різновидів ступ – пагод, які розрізняються за призначенням. Відзначимо дві з них. Перша – ознаменування перемоги або монумент. Друга – для зазначення місця смерті святого або мудреця, або місця поховання урни з його прахом, тобто пам'ятник. Пагоди споруджуються як суто символічні споруди для поклоніння і шанування на зразок придорожних хрестів у християн. Але не зможеш залишатися там довго, бо твій розум відокремився від Земного тіла. Небіжчик, який блукає у земному світі, поводиться як одинокий подорожній, який, крокуючи вночі по дорозі, затримує свою увагу на високих деревах, будинках, мостах, храмах, ступах тощо. Під впливом кармічних схильностей увагу покійника привертають його улюблені місця на землі, але маючи ментальне тіло тіло бажання. Він не здатний подовго залишатися на одному місці. У тексті йдеться про те, що вітер карми носить його з місця на місце, як буря легеньку пір'їнку. Не в силах затриматися на одному місці ти часто відчуватимеш занепокоєння, тривогу і страх. Твій пізнаючий то тьмянітиме, то ставатиме нестійким і нескладним». Тоді в тебе виникне думка «Ова! Я мертвий! Що робити?» І твій пізнаючий засмутиться, твоє серце похолодніє, і ти відчуєш безмірну скорботу. Варто пам'ятати, що ці жахливі явища і нещастя цілком породжені кармою. Якби духовний розвиток небіщика був досить високий, його перебування в Бардо з самого початку було б мирним і щасливим, і він ніколи б не опустився в нижчі області. Бардо Тьодол призначений переважно для звичайних людей, а не для тих, хто відразу після смерті знаходить реальність. Оскільки ти не зможеш ніде затриматися і змушений безперервно рухатися, не думай про різні речі а надай можливість своєму розуму бути незмінним. Щодо їжі, то ти можеш покуштувати лише приготовану для тебе і ніякої іншої. Мешканці Бардо, ніби духи покійників у кельтів або демони в стародавніх греків харчуються невидимою ефірною їжею, яку отримують із їжі, принесеної людьми або природою. У творі шість учінь, про який вже згадувалося про мешканців Бардо, говориться. Вони харчуються ароматом, духовною субстанцією матеріальних речей. Такі ознаки перебування ментального тіла в сітпа Бардо. У цей час від карми померлого залежить і його щастя, і горе. Ти побачиш свій дім, слуг. Родичів і твоє тіло, і подумаєш, я помер, що робити? І охоплений глибокою скорботою піймаєш себе на думці. Що б я тільки не віддав, щоб знову мати тіло. І з цією думкою, ти переходитимеш із місця на місце, блукаючи в пошуках тіла, навіть якби ти міг дев'ять разів Поспіль увійти у своє мертве тіло занадто довго пробув ти в чоніт бардо, і воно замерзне взимку, розкладеться влітку, або твої родичі спалять його, або поховають у сиру землю, або кинуть у річку, або віддадуть на поталу птахам і диким звірам. У Тибеті відомі різноманітні форми поховання включаючи муміфікацію. Тому, не знайшовши тіла, щоб увійти в нього, ти залишишся незадоволеним і відчуєш себе так, ніби тебе проштовхують у вузькі щілини скель і валунів. Ці страждання виникають у проміжному стані при прагненні до нового народження. Ти шукаєш тіло і не знаходиш нічого, крім страждань. Відкинь своє бажання мати тіло, Упокор свій розум, дій так, щоб там залишитися. Небійщик, якого так не ставляють, знайде звільнення від бардо. Страшний суд. Вказівка тому, хто здійснює обряд. Але знову може статися так, що вплив поганої карми. Не дозволить небіжчику досягти усвідомлення. Тому назви його на ім'я і скажи таке: О шляхетно народжений такий то, слухай, причина твоїх страждань, твоя власна карма, лише карма і ніщо інше. Тому молися щиро трьом скарбам, вони захистять тебе. Якщо ти не молитимешся і не знаєш. Як зосереджено розмірковувати про великий символ і про божества хранителів, тоді з'явиться, народжений разом із тобою, Добрий Дух Покровитель. Буквально, одночасно народжений Бог або Добрий Дух Покровитель у особлиння вищої божественної природи людини. У Сиккімі його називають Лхакарчун – маленький білий бог. Тоді з'явиться народжений разом із тобою добрий дух-покровитель, щоб полічити твої благі діяння за допомогою білих камінців. І з'явиться народжений з тобою злий дух-покровитель, щоб полічити твої злодіяння за допомогою чорних камінців. Це тебе дуже налякає і настрахає. Ти жахнешся і затримтиш. Ти намагатимешся збрехати, сказавши, «Я не вчиняв ніяких злодіянь». Тоді Бог смерті скаже, «Я подивлюся в дзеркало карми». І з цими словами він подивиться в дзеркало, у якому відображаються всі добрі й злі справи людини. Брехати тут марно. І тоді один із катів-мучителів Бога смерті накине тобі на шию петлю, і поведе за собою. Він відсіче тобі голову, вирве серце, виверне черево, висмокче мозок, вип'є кров, він пожере твою плоть і обсмокче кістки, але ти не зможеш померти. Ці муки символізують докори сумління небіжчика, описаний тут суд, символ боротьби доброго духа із злим, причому суддею. Є сама совість з її суворою неупередженістю і любов'ю до справедливості. Хоча тіло твоє буде розірване на дрібні частини, воно оживе знову. І так повторюватиметься знову і знову, завдаючи тобі жахливого болю і страждань. Але навіть тепер, коли камінці полічено, не бійся, не жахайся, не бреши і не лякайся Бога смерті. Твоє тіло – духовне тіло. Воно не може померти, навіть якщо його обезголовити або четвертувати. Природа твого тіла порожнеча. Тобі нічого боятися. Це означає, що Астральному тілу, тілу бажань, не страшні фізичні ушкодження Боги смерті – твої власні видіння, Боги смерті – яма Раджа і його супутники, до яких належать демони-мучителі Останні є частиною людської свідомості Твоє тіло бажань – це тіло схильностей, воно порожнє Порожнеча не може завдати шкоду порожнечі. Неякісне не може завдати шкоду неякісному. І бог смерті, і божества, і демони, і буйвологоловий дух смерті не існує поза людиною. Усі вони ілюзії. Тибетською Рахша Ланго зображується з головою буйвола. Зроби все, щоб осягнути це. Зроби зараз усе для усвідомлення того, що ти в бордо. Зосереться на саматхі великого символу. Якщо ти не вмієш медитувати, тоді поміркуй над істинною природою того, що тебе лякає. Насправді, все позбавлене форми. Все порожнече. Дхарма Кайя. Але ця порожнеча – це не порожнеча, ніщо, а істинна порожнеча, перед якою ти відчуваєш благоговійне тремтіння і завдяки якій ясно і яскраво сяє твій розум. Цей стан розуму Кайї. У тій області, де ти зараз перебуваєш, ти з непереборною силою відчуваєш нероздільність порожнечі і світла. Порожнеча має природу світла, а світло – природу порожнечі. Світло невіддільне від порожнечі. Це область первинного, незмінного розуму – Аді -кайя. Тибетською говонітку на санскриті Аді -кайя. перше тіло. Синонім Дхарма Каї. Її енергія, випромінюючись безперешкодно, Ця є всюди. Це Нірмана Кайя. О, шляхетно народжений, слухай мене уважно. Простим впізнаванням чотирьох Кай ти безсумнівно здобудеш звільнення в будь-який із них. Зосереться, тут проходить межа, що відокремлює Буд від інших живих істот. Завдяки пізнанню справжньої природи сансаричного буття, всі феномени, якого позбавлені реальності, будди, тобто досконало просвітлені, докорінно відрізняються від решти істот. Значення цієї миті величезне. Якщо ти зараз відволікатимешся, тобі будуть потрібні незліченні кальпи для того, щоб вибратися. Стрясовини, страждань Буквально не настане час, коли зможеш вибратися Ось слова, істина яких тобі допоможе В одну мить проявляється взаємний розподіл Одну мить досягається досконале просвітлення До цієї миті, яка вже минула, весь Бардо перебував перед тобою але ти не зумів збагнути його, бо не був зосереджений. Ось чому ти відчував страх і жах. Якщо відволікатимешся і зараз, струни божественного милосердя, милосердних очей обірвуться, і ти потрапиш туди, звідки не буде швидкого звільнення». Буквальний переклад вислову, який означає, що – Промені милосердя чинразі згаснуть Тому будь уважний Якщо досі всуперечна становам Не досяг усвідомлення Ти прийдеш до нього і звільнишся тут Вказівка тому, хто здійснює обряд Якщо покійник людина безграмотна І не навчена духовному зосередженню тоді говори так О, шляхетно народжений, якщо ти не вмієш медитувати, постарайся пригадати милосердного Санху, Тхарму і Будду і молися Думай, що всі жахливі та страшні видіння – твої божества-хранителі або сам милосердний Тут висловлено таку думку Хоча всі лиха й нещастя обумовлені кармою, вони відіграють роль своєрідних випробувань, які цілющі для небіщика. Тому він повинен сприйняти їх в образі свого божества-хранителя або чинразі. Згадай таємне ім'я, яке ти отримав при посвяченні, коли був людиною, і ім'я свого гуру, і назви ці імена справедливому царю богів смерті. Називання імен, отриманого при посвяченні, сприяє встановленню окультного зв'язку між покійником і царем смерті, тобто між людським і божественним у людині. Навіть якщо ти впадеш у прірву, тобі не буде шкоди. Уникай страху і тремтіння визначальний вплив думки Вказівка тому, хто здійснює обряд Продовжуй говорити За допомогою цих настанов, попри попередні невдачі, звільнення безсумнівно буде досягнуто Можливо, проте, що звільнення не буде досягнуто навіть після настанов Оскільки старанний тривале проголошення настанов має велике значення – Знову назви небіщика на ім'я і скажи таке. О, шляхетно народжений, ти відчуваєш зараз миттєвості небувалої радості, які змінюються миттєвостями глибокої печалі, що порівняне з натягненням і ослабленням катапульти. Іншими словами, пересилює то хороша карма, яка підносить померлого до духовних вершин, то погана, яка кидає у стан духовної депресії. Карма до межі натягує катапульту, потім послаблює її і знову натягує. І так далі. Але ні в якому разі не прив'язуйся до радості і не відпихай печаль. Якщо ти повинен народитися в одному з вищих світів, перед тобою постане видіння цього світу. Твої родичі, що залишилися на землі, ймовірно, приносять тобі, померлому, в жертву безліч тварин. Виконують релігійні обряди і роздають милостиню. Щоразу, коли в жертву покійнику приноситься тварина, яку згодом зазвичай використовують у їжу, небіжчика, не здатного уникнути наслідків карми, опановує страх. Він благає живих не робити цього, але ті його не чують, що може викликати у нього напад гніву. Разом із тим, гніву він повинен будь-якою ціною уникнути, бо у світі Бардо він уподібнюється до тяжкої ноші, яка заведе покійника в нижчі області пекла. Жертвоприношення тварин як у Тибеті, так і в Індії – було відомо задовго до виникнення буддизму, що забороняє цей звичай. Його пережитки збереглися в Тибеті, хоча вони, як видно з тексту, не схвалюються ламами. «Ти ж, оскільки твоє водіння не очистилося, можеш розгніватися на їхні вчинки, що призведе тебе до народження в пеклі». Щоб не робили ті, кого ти залишив, не дозволяй виникнути жодній гнівній думці. Зосереться на своїй любові до них. Якщо ти прив'язаний до земних благ, які залишив, або бачачи, що твоїм майном оволоділи інші люди і користуються ним собі на благо, ти за своєї слабкості відчуваєш до нього прихильність або гніваєшся на своїх спадкоємців то це почуття позначиться в найважливішу хвилину так, що навіть якщо тобі судилося народитися у вищих і щасливих світах, ти приречений будеш народитися в пеклі або в світі пред. До того ж, навіть якщо ти прив'язаний до залишених земних благ, ти не здатний володіти ними, вони тобі не приносять користі. Тому будь сильний і відкинь свої прихильності, відкинь думки про них, вирви їх із серця. Яке зараз має значення, хто користується твоїм майном? Не шкодуй про нього, але будь готовий відмовитися від нього з власної волі. Вважай, що ти приніс його в жертву трьом скарбам і своєму гуру, і зберігай почуття неприв'язаності. Вільне від бажань Коли на поховальній церемонії читають камкані мантру Або здійснюють який-небудь обряд для припинення поганої карми Що затягує тебе до народження в нижчих світах І при цьому виконують обряд неправильно В поєднанні з неуважністю, сонливістю, недотриманням обітниць і відсутністю чистоти учасників церемонії. Так само, як і з іншими легковажними вчинками, які ти здатний побачити, наділений органічною кармічною здатністю передбачення. Здатність передбачення включає знання минулого, сьогодення і майбутнього, вміння читати чужі думки, чітке розуміння своїх власних меж і можливостей. Лише високорозвинені люди, наприклад, адепти йоги, мають здатність передбачення в повному обсязі. Як видно з тексту в Бардо, завдяки звільненню від фізичного тіла цю здатність мають усі. Усе це може призвести тебе до втрати віри і повного неприйняття своєї релігії. Ти спостерігатимеш переляк і страх, непристойні вчинки – Неблагочестиву поведінку і неправильне виконання обрядів І подумаєш, вони обдурюють мене, обдурюють Ця думка викличе в тебе глибоку зневіру І жорстоко обурившись, ти знайдеш замість любові і смиренної віри Сумнів і безвір'я Якщо це втрапиться в найважливішу хвилину Ти безсумнівно народишся в одному з нижчих світів Така думка не лише не принесе тобі користі Але й завдасть великої шкоди Як би кепсько не проходив обряд Як би не поводилися священнослужителі Які беруть участь у ньому Думай так Мабуть мої думки нечисті Хіба можуть бути неправильні слова Будди Немов плями на моєму обличчі відбиваються у дзеркалі. Напевно, мої власні думки нечисті. Щодо священнослужителів, то тіла їх санха, слова Тхарма, у думках вони істинний Будда. Я знайду в них притулок. Так і розмірковуй: довірся їм і прояви до них щиру любов. У цьому випадку, щоб не робили для тебе ті, що залишилися на землі, все піде тобі на благо. Ось чому так важливо проявляти любов. Не забувай про це. Навіть якщо доведеться тобі народитися в одному з нижчих світів, і світло цього світу засяяло перед тобою, то завдяки твоїм спадкоємцям і родичам, які вчиняють білі обряди що чисті від злодіянь і монахам, і вченим, священнослужителям, які присвятили себе, своє тіло, мову і розум, виконанню правильних ритуалів, твоє захоплення і велика радість, що живляться цим середовищем, самі по собі так вплинуть на цей важливий момент, що ти потрапиш до вищих щасливих світів. Тому уникай нечистивих думок, Але виявляй до всіх чисту любов і смиренну віру. Це надзвичайно важливий, будь дуже уважний. О, шляхетно народжений, слухай ще раз. Твій розум у проміжному стані Не має твердої опори, Легкий і перебуває в безперервному русі, І будь-яка твоя думка, благочистива чи ні, Має величезну силу Тому не розмірковуй про нечестиве А згадай будь-який релігійний обряд Або якщо не знаєш обрядів Прояви чисту любов і смиренну віру Молись милостивому і своїм божествам-хранителям І рішучо промов молитву Під час блукань на самоті Далеко від відданих друзів коли проміжні відображені образи моїх власних думок з'являються переді мною, Нехай удостоять мене Будди своєю милістю І розвіють мій страх, жах і тремтіння в бордо. Коли я страждаю під владою поганої карми, Нехай позбавлять мене від страждань божества хранителі. Коли звук реальності гримить гуркотом тисячі громів, Нехай стануть вони звуками шести складів. Коли мене наздожене карма, І ніде немає захисника, Нехай захистить мене, молю, милосердний. Коли кармічні схильності обрушують на мене прикрощі, Нехай засяє переді мною щасливе чисте світло, Саматхі. Ця щира молитва безсумнівно стане твоїм надійним провідником Можеш бути впевнений, вона тебе не обдурить Значення цієї молитви велике Повторюй її, і до тебе повернеться спогад І ти досягнеш усвідомлення і звільнення Поява світла шести лок Вказівка тому, хто здійснює обряд. Якщо ж, попри багаторазове повторення цих настанов, усвідомлення через вплив поганої карми не вдається, тоді корисно повторювати настанови знову і знову. Тому ще раз назви небіщика на ім'я і скажи таке. О, шляхетно народжений! Якщо ти не зумів зрозуміти сказане раніше, то тіло твого минулого життя – Почне дедалі більше тьм'яніти, а тіло майбутнього життя проясниться Засмучений цим ти подумаєш О, який я нещасний! Тепер, яке б тіло мені не дісталося, я піду шукати його І з цією думкою ти безупинно і розсіяно блукатимеш із місця на місце Потім перед тобою з'явиться світло шести лок сансари і яскравіше від них сяєтиме світло того світу, де силою карми тобі судилося знову народитися. О, шляхетно народжений, слухай, якщо ти бажаєш дізнатися про ці шість сіянь, знай, тобі світитиме тьмяно-біле світло із світу девів, тьмяно-зелене світло із світу асурів тьмяно-жовте із світу людей, тьмяно-блакитне із світу тварин, тьмяно-червоне із світу пред і тьмяно-сіре з пекла. У цей час під впливом карми твоє тіло набуде кольору того світу, у якому тобі судилося народитися. О, шляхетно народжений, настанови цього вчення зараз особливо важливі. Яке б світло тобі не засяяло. Засереджено розмірковуй про нього так, наче це милосердний, із якого б світу не виходило світло, вважай, що цей світ є милосердний або перебуває в ньому. Це глибоке знання, воно відвертає нове народження. І хто б не був твоїм божеством-хранителем, якомога більше розмірковуй про те, що його образ, Лише видимість, і що насправді він не існує, на зразок образів, які викликають маги Це так званий суто ілюзійний образ Примусь образ твого божества-охоронця поступово зникнути, поки від нього нічого не залишиться, а сам занурся в стан чистоти і порожнечі яку неможливо уявити собі як щось, і певний час перебувай у цьому стані. Потім знову подумки зосереться на своєму божестві-хранителі і знову на чистому світлі. Роби так по черзі. Після цього примусь свій розум поступово зникнути. Цей процес відповідає двом ступеням самадхі ступеню зорових образів і ступеню досконалості. Де є ефір, там свідомість. Де є свідомість, там дхармакая. Перебувай безтурботно в нествореному стані Тхар -макайі. В цьому стані ти уникнеш нового народження і досягнеш досконалого просвітлення. Частина Друга Процес нового народження. Зачинення воріт материнського лона, Вказівка тому, хто здійснює обряд Якщо небіжчик занадто слабкий у своїх молитвах і через брак знань не може зрозуміти настанови, ілюзії здолають його, і він наблизиться до брами материнського лона. Настанови про зачинення воріт материнського лона мають величезне значення Назви покійника на ім'я і скажи таке О, шляхетно народжений Якщо ти не зрозумів сказане раніше, то в цей час під впливом карми Ти відчуєш, що або піднімаєшся, або рухаєшся на одному рівні, або опускаєшся тому засереджено розмірковуй про милосердного. Потім, як уже йшлося, на тебе налетять вітри, крижані шквали і град. Тебе оточить морок і переслідуватимуть натовпи людей. Рятуючись від цих ілюзій, той, хто позбавлений доброї карми, відчує, що опинився в області страждань. Тому ж, хто має гарну карму, здасться, що він потрапив в області щастя. Після цього, о шляхетно народжений, на якому б континенті і у якому б місці тобі не судилося народитися, перед тобою з'являться прикмети цих місць. До цього моменту відносяться декілька дуже важливих настанов. Слухай уважно. Якщо ти не зрозумів колишніх настанов, зараз ти їх зрозумієш, бо навіть той, хто слабкий у молитвах, дізнається прикмети. Тому слухай. Вказівка тому, хто здійснює обряд. Зараз необхідно приступити до зачинення воріт материнського лона. Тут слід бути дуже уважним. Існує два основні способи зачинення – Утримати того, хто збирається увійти, або зачинити ворота, у які збираються увійти, Утримання від входження в Материнське лоно. Настанова, що перешкоджає входженню в материнське лоно, така О шляхетно народжений, хто б не був твоїм божеством хранителем, спокійно розмірковуй про нього. Як про відображення місяця у воді, видиме і все ж не існуюче. ніби магічно викликаний образ. Якщо у тебе немає божества-хранителя, розмірковуй про милосердного Бога або про мене. Зосередь свою свідомість і спокійно розмірковуй. Потім дозволь видимому образу божества хранителя зникнути і зосередся, не втілюючи думку ні в яку форму на порожньому чистому світлі. Це дуже глибоке мистецтво, завдяки якому ти не ввійдеш в материнське лоно. Перший спосіб зачинення воріт лона. Зосереджено розмірковуй так. Якщо ж цього виявиться недостатньо, щоб перешкодити твоєму входженню в материнське лоно, і якщо ти відчуєш, що направляєшся в нього, то є глибока настанова, яка дозволяє зачинити ворота лона. Слухай її. Коли в цей час перед тобою з'явиться сіт пабердо, подумки прийми єдине рішення. Рішуче з'єднай воєдину ланцюг хорошої карми. Для досягнення цього необхідно, щоб стали дієвими накопичені в земному житті чесноти, тобто їх слід пов'язати з існуванням небіщика в Бардо. Зачини ворота материнського лона і пам'ятай про протидію. Зазвичай існування в Бардо заманює покійника до нового народження, що відбувається в силу кармічних схильностей, тобто сил, які перешкоджають просвітленню Будди. Тому небійщик повинен із усіх сил протидіяти цій тенденції. Настав час, коли необхідна щирість і чиста любов. Відкинь заздрість і зосереджено розмірковуй про божественного гуру, батька-матір. Чітко повтори це своїми власними вустами, добре запам'ятай зміст слів. І розмірковуй про них Застосування їх на практиці Дуже важливе Сенс повчання Коли в цей час Перед тобою з'явиться сітпа-бардо В тому Що зараз ти блокаєш у сітпа-бардо Свідченням тому є таке Якщо ти подивишся у воду Або в дзеркало То не побачиш відображення Свого обличчя і тіла Крім того, тіло твоє не відкидає тіні. Ти покинув щільне материнське тіло з плоті і крові. Це вказує на те, що ти блукаєш в сітпа-бардо. Тепер ти повинен, не відволікаючись, по думки прийняти єдине рішення. Прийняття цього рішення дуже важливо і нагадує керування конем за допомогою повіддя. Щоб ти не побачиш, все збудеться. Не думай про злодіяння, це може відвести твій розум у бік. Згадай про свій духовний зв'язок з тим, хто читає Бардо -Дол, або з тим, від кого ти дізнався, коли жив серед людей, вчення, і отримав посвячення і дозвіл читати священні книги. Наполегливо продовжуй думати про добрі справи, це дуже важливо. Не відволікайся. Саме тут проходить зараз межа між підніманням і спусканням. Якщо вагатимешся хоча б секунду, тобі доведеться довго страждати. Час настав. Твердо притримуйся однієї єдиної мети. З'єднати ланцюг добрих справ. Тепер настав час зачинити ворота материнського лона. Настав час, коли необхідна щирість і чиста любов. Це означає, що настав час, коли слід зачинити ворота лона. Способів їх зачинення – п'ять. Пам'ятай про це. Другий спосіб зачинення воріт лона. О, шляхетно народжений! Зараз ти побачиш чоловіків і жінок, які поєднуються. Коли угледиш їх, пам'ятай, що тобі не можна опинитися між ними. Думай про батька і матір, як про гуру і божественну матір. Батько і мати чоловік і жінка, які перебувають у любовному з'єднанні. Гуру не земний гуру, а небесний, духовний. Божественна мати Шакті. Небесного гуру. Подумки зосередься на них і поклонися їм. Смиренно вияви свою віру з великим завзяттям вчини уявне богослужіння. Наважся на те, щоб просити у них про духовне керівництво. Твоя рішучість неодмінно зачинить ворота материнського лона. Якщо ж вони не зачиняться, і ти відчуєш, що прямуєш у них. Тоді розмірковуй про Божественного Гуру, Батька, Матір, як про Свого Божества Хранителя, або про Милосердного Покровителя і Шакті. Зосереться на них і принеси їм уявні жертви. Щиро зважся просити у них милості, і ворота Лона повинні зачинитися. Третій спосіб зачинення воріт Лона. Якщо ж і тоді вони не зачиняться, і ти відчуєш, що прямуєш у материнське лоно, ось третій спосіб звільнення від потягу і відрази. Є чотири види народження. З яйця, з лона, надприродне, тибетською цук'є, санскритом сваямбху. Надприродне чудесне народження що здійснюється перенесенням потоку свідомості з однієї локи в іншу. З тепла і вологи. Мається на увазі проростання насіння і спор, тобто процеси народження в рослинному світі. Серед них народження з яйця і народження з лона подібні між собою. Брахманізм також визначає чотири види народження. Сведаджа – споту і вологи, андаджа – з яйця, джараюджа – з лона, удбхіджа – проростання. Атал-бехарі-хош Як уже йшлося, перед тобою постане видіння чоловіків і жінок, які поєднуються. Якщо зараз увійти в лоно, підкоряючись почуттю потягу і відрази, то можна народитися конем, птахом, собакою або людиною. В езотеричному сенсі це місце означає, що відповідно до карми можна народитися зі схильностями, які символізуються названими тваринами. У того, кому судилося народитися чоловіком, той, хто пізнає, починає усвідомлювати себе чоловіком. У ньому виникає почуття сильної ненависті до батька і почуття ревнощів і потягу до матері. У того ж, кому судилося народитися жінкою, той, хто пізнає, починає усвідомлювати себе жінкою. У ньому виникає почуття сильної ненависті до матері і почуття пристрасного потягу і любові до батька. Саме тому, проникаючи в область ефіру, в той момент, коли сім'я і яйцеклітина повинні з'єднатися, той, хто пізнає, відчуває блаженство одночасно народженого стану і не притомніє. Потім він виявляється зародком у матці, а коли залишає її, може статися, що він перетвориться насоцення. Раніше він був людиною, а тепер став собакою, і змушений страждати у своїй буді, або поросям у свинарнику, або мурахою в мурашнику, або комахою чи хробаком у землі, або телям, або козеням, або ягням. І немає з цього стану негайного повернення. Перед нами розгорнуто анімалістичну символіку, яка відповідає опису вибору тіл тварин для чергового втілення в державі Платона. Популярне екзотеричне тлумачення тут настільки ж доцільне, як і порівняння з аналогічними місцями у Платона. Безсловесність, дурість, затьмарення розуму і багато інших страждань. Його доля Так само можна опинитися в пеклі У світі нещасних духів Або в який-небудь інший Із шестилок І зазнати там невимовних страждань Ті, хто жадібно тягнуться До сансаричного буття Хто в серці своєму Не боїться його Хто не чув Настанови гуру Проваляться у бездонну прірву Сансари. І страждання їх буде нескінченним і нестерпним Щоб тебе не спіткала така доля, слухайся в мої слова і збережи ці настанови у своєму серці Відкинь почуття потягу і відрази і запам'ятай спосіб зачинення воріт материнського лона, який я зараз тобі повідомлю Зачини ворота лона та згадай про протидію Тобі необхідні зараз щирість і чиста любов, бо сказано було Відкинь заздрість і зосереджено розмірковуй про божественного гуру батька-матір Як уже йшлося, у того, хто народиться чоловіком, виникне потяг до матері і відраза до батька А в того, хто народиться жінкою, потяг до батька і відраза до матері А також ревнощі до того чи іншого На цей випадок є мудра настанова о, шляхетно народжений, коли в тебе виникне потяг і відраза, розмірковуй так. Ова, яка погана в мене карма. Досі блукаю я в сансарі, і причина тому – потяг і відраза. Якщо я й надалі відчуватиму почуття потягу і відрази, то продовжу свої блукання безкінечною сансарою на невизначений термін, Дедалі глибше занурюючись в океан страждань Потяг і відраза не повинні визначати мої вчинки Відтепер я не діятиму під їх впливом Так, зосереджено розмірковуючи утвердця у своєму рішенні У тантрах сказано Цього достатньо для зачинення воріт лона О, народжений, будь уважний Засередь свій розум на цьому рішенні. Четвертий спосіб зачинення воріт лона. Але якщо і це не зачинить їх, і ти відчуєш, що прямуєш у лоно, тоді слід зачинити їх за допомогою вчення, яке називається «хибне і ілюзорне». Буквально неістинне і подібне до ілюзії. Назва тибетського твору – про нереальність світу феноменів Слід зосереджено розмірковувати так Усі явища, батько й мати Чорний дощ, пориви бурі, грім Жахливі видіння За своєю істинною природою ілюзорні У якому б вигляді вони не з'являлися У них немає істини Всі явища нереальні й оманливі Ніби сни й привиди, вони не постійні і минущі Який сенс до них прив'язуватися? Який сенс боятися їх і лякатися? Не можна приймати неіснуюче за існуюче Все це ілюзії мого власного розуму Та й сам розум ілюзорний і не існує одвічно Тому як же можуть існувати ці явища? Не зрозумівши цього досі, я сприймав не існуюче за існуюче, нереальне, зареальне, ілюзорне за справжнє і довго блукав у сансарі. Навіть зараз, якщо я не осягну їх ілюзорність, то блукаючи в сансарі довгі роки, я неодмінно потраплю в трясовину нещасть. Усе це подібне до снів, галюцинацій, луни, міст тих, що харчуються запахом. Діза Ті, що харчуються запахом Феї індуїстської Та буддиської міфології Їхні міста Хмари фантастичних форм Які поступово Зникають під час дощу Міражів Відображення в дзеркалі Фантасмагорії Місця у воді Усе нереальне Навіть на мить Воїстину нереальне і фальшиве. Якщо зосередишся на цих думках, тоді віра в реальність явищ розсіється, і, введений внутрішньою безперервністю свідомості, ти повернеш назад. Якщо знання про нереальність явищ глибоко закорбується в тобі, тоді ворота лона безсумнівно вийшли. П'ятий спосіб зачинення воріт лона Але якщо віра в реальність явищ збереглася, ворота материнського лона не зачиняться. І якщо ти відчуєш, що прямуєш у лоно, то слід зачинити їх, подумки зосередившись на чистому світлі. Це і є п'ятий спосіб – розмірковувати слід так. Усі явища – це мій власний розум. Тибетською намше потік свідомості. А розум порожній, ненароджений, безкінечний. Розмірковуючи так, дозволь своєму розуму перебувати в стані нествореності, на зразок води, що зливається з водою. Нехай розум перебуває у вільному стані, в стані природному, незмінному. Чистому і трепетному. Якщо розум залишається в цьому стані недіяння і нествореності, тоді ворота лона чотирьох видів народження неодмінно зачиняться. Зосереться на цьому до їх цілковитого зачинення. Вказівка тому, хто здійснює обряд. Тут наведено чимало мудрих настанов для зачинення воріт материнського лона – не мислимо, щоби вони не принесли звільнення людям із високим, середнім і низьким рівнем духовного розвитку. Чому це має статися? По-перше, свідомість у Бордо в певній ситуації має надприродну здатність сприйняття. Тибетською нгонше означає здатності надприродного сприйняття, яких налічують шість. Надприродний зір, надприродний слух, читання чужих думок, надприродні сили, пам'ять про минулі життя і вміння знищувати пристрасті. І щоб не говорили тому, хто перебуває в Бардо, він усе сприйме. По-друге, навіть якщо раніше він був сліпий чи глухий, тут усі його здібності стають досконалими, і він чує все, що йому сказано. По-третє, постійно відчуваючи страх і жах, він думає «Що мені робити?» І, зберігаючи пильність, чує все, з чим до нього звертаються. Оскільки свідомість позбавлена опори, вона негайно спрямовується туди, куди вказує розум. По-четверте, ним легко керувати. Буквально, по-четверте – Повернути потік свідомості або того, хто пізнає, як коня вудилами, легко. Пам'ять тут у дев'ять разів краще, ніж раніше. Тибетською «танпа» – послідовність або потік свідомості. Зазвичай означає свідомість, спогад, пам'ять. Санскритом «смриті». Навіть тупий раніше розум стає завдяки дії карми надзвичайно ясним і здатним усвідомити сказане. Звільнення неминуче, тому що він, той, хто пізнає, має зазначені переваги. З цієї ж причини виявляється дієвим поховальний обряд. Ось чому наполегливе читання великого Бардотьодол протягом 49 днів має величезне значення. Не звільнений однією настановою буде звільнений іншою. Цим пояснюється необхідність різних настанов. Вибір воріт материнського лона Вказівка тому, хто здійснює обряд. І все ж є багато людей, які попри нагадування і настанови про те, як зосередити свої думки, не знаходять звільнення через сильний вплив поганої карми, а також тому, що в них не виробилася звичка до благочистивих діянь, а протягом кальп звикли до непристойних вчинків. Тому якщо ворота материнського лона досі не зачинилися, настав час для настанов про вибір лона. Закликавши на допомогу всіх буд і бодісатв, повтори мантру притулок. Потім, тричі звернувшись до небіщика на ім'я, скажи так О, шляхетно народжений, слухай Тобі засереджено читали настанови, але ти їх не зрозумів Тому ворота черева не зачинилися, і настав час тобі увійти в тіло Вибери материнське лоно згідно з цим неперевершеним ученням Слухай уважно і запам'ятовуй Попередні видіння місця нового народження О, шляхетно народжений, зараз ти побачиш прикмети та характерні особливості місця свого народження Пізнай їх, спостерігаючи за місцем народження, вибери також континент У назвах континентів збережено тибетські найменування Якщо тобі судилося народитися на східному континенті Люпа – ти побачиш озеро і лебедів, що плавають там. Не йди туди. Виклич почуття протидії цьому місцю. Тибетською рулог. Протидія відраза. Викликаючи протидію, тобто духовний стан, який противиться руху вперед, покійник зберігає пильність. Знай, що цьому континенту подаровані блаженство й насолода, але релігія на ньому не владарює. Тому не йди туди. Якщо тобі судилося народитися на південному континенті Ямбу, ти побачиш величезні, прекрасні палаци. Увійди туди, якщо зможеш це зробити. Якщо тобі судилося народитися на західному континенті Баланчот, ти побачиш озеро й табуни коней що пасуться на його берегах. На тебе чекає багатство й достаток. Не йди туди, повернись назад. На тебе чекає багатство й достаток, але релігія тут не панує, тому не йди туди. Якщо тобі судилося народитися на північному континенті Даміньян, ти побачиш озеро і стада корів, що пасуться на його берегах або дерева, що ростуть біля нього. Тут живуть довго і гідно, але на цьому континенті не панує релігія, тому не йди туди. Такі попередні прикмети народження на цих континентах. Пізнай їх. Якщо тобі судилося народитися девом, ти побачиш прекрасні храми та палаци, збудовані з дорогоцінного каменя. Християнське уявлення про небо з будинками із золота і дорогоцінного каменя, мабуть, сягає до християнських вірувань, аналогічних індуїстським і буддійським описам, де мешкають деви. Туди можна увійти, тому увійди. Якщо тобі судилося народитися Асуром, ти побачиш прекрасні гаї або вогненні кола, що обертаються в протилежні боки. Виклич почуття протидії і ні в якому разі не йди туди. Якщо тобі судилося народитися серед тварин або серед людей із дуже низьким рівнем розвитку, ти побачиш печери в скелях, глибокі нори в землі і туман. Не йди туди. Якщо тобі судилося народитися серед пред, ти побачиш пустельні рівнини, неглибокі ями, болота і висохлий ліс. Той, хто піде туди і народиться претою, страждатиме від мук голоду і спраги. Виклич почуття протидії і ні в якому разі не йди туди. Напруж усі свої сили, щоб не піти туди. Якщо тобі судилося народитися в пеклі, ти почуєш пісні, які нагадують голосіння викликані поганою кармою. Бажання піти туди буде величезним. Перед тобою постане похмура місцевість, червоні та чорні будинки, чорні ями в землі, чорні дороги, по яких тобі захочеться піти. Той, хто піде туди, зупиниться в пеклі і довго не зможе залишити його, страждаючи від нестерпної спеки та холоду. Буквально, не скоро настане час, коли вдасться вийти. Буддизм, як і індуїзм, не постулює вічного перебування в пеклі і щодо цього більш послідовний, ніж християнське богослов'я з його вічним прокляттям. Не йди туди, сказано, напруж усі свої сили до межі. Зараз це необхідно. Захист від демонів-мучителів О шляхетно народжений Переслідуваний кармічними демонами-мучителями Ти відчуєш, що змушений, хоча й не хочеш цього, іти далі Тибетською шедма Мучителі, згубники життя Демони-мучителі, згубники життя, які манять тебе за собою Морок, кармічні вихори, грім Сніг, дощ, жахливі бурі з градом, крижаний вітер і смерчі. Все це викличе у тебе бажання втекти. І ось перед тобою, коли ти шукатимеш у страху притулок, постануть колишні видіння: Величезні палаци, печери в скелях, нори в землі, джунглі і квіти лотоса, які закриваються при наближенні. Ти сховаєшся в одному з цих місць і побоїшся вийти звідти, думаючи, «Виходити зараз не можна». І боячись залишити свій притулок, тобто материнське лоно, ти відчуваєш до нього сильний потяг. Якщо сповнений страху, що тебе чекають біля входу жахи Бардо, ти сховаєшся в притулок, то тим самим ти знайдеш вкрай несприятливе тіло і відчуєш безліч страждань». Цей стан – свідчення того, що злі духи і ракшаси стають тобі на перешкоді. Тобто перешкоджають благородному народженню. На цей випадок є мудра настанова. Слухай уважно. Коли почнуть тебе переслідувати демони-мучителі і охопить тебе страх і жах, відразу ж уяви собі подумки Вищого Херуку або Хаягриву, або ваджапани. Усі три божества з'являються в чиніт Бардо, вони особливо корисні при вигнанні злих духів. Або будь-якого іншого бога-хранителя, якщо він у тебе є, досконалої форми, з величезним тілом, великими членами грізного вигляду, який завдає жаху і здатний розтрощити в прах усіх злих демонів. Негайно уяви його собі. Сила його благодаті й милосердя віджене від тебе демонів-мучителів, і ти зможеш випрати відповідні ворота материнського лона. Це дуже важлива настанова найглибшого вчення. Добре запам'ятай її. Ошляхетно народжений, тх'яни й інші божества народжені енергією Саматхи. Прети й злі духи різних родів – це ті, хто під час перебування в проміжному стані змінили свої почуття, склад розуму, і набули форму, яку відтоді зберегли. Так вони стали злими духами-претами та ракшасами, здатними змінювати свій вигляд. Усі прети, що мешкають у просторі і літають по небу, і 80 тисяч різновидів злих духів стали такими, змінивши свої почуття під час перебування у духовному тілі в світі Бардо. Прийшовши до хибного висновку про те, що існування в проміжному стані бажане й постійне, всі, хто перебуває в ньому, духи, прети, демони, небіщики, звикають до Бардо та їх нормальний духовний розвиток Перепиняється. Перебування у світі Бардо може тривати від 500 до 1000 років, а у виняткових випадках – до декількох тисячоліть. Весь той час, поки вихід із Бардо закритий, покійник позбавлений можливості перенестися в райській області або знову народитися у світі людей. Але зрештою він потрапляє в материнське лоно і його перебування в Бардо завершується. У цей час найкраще згадати вчення про великий символ, у якому йдеться про порожнечу. Якщо ж ти його не знаєш, слід направити духовні сили на те, щоб побачити всі речі як ілюзорні. Майя Тибетською зал сили В інших подібних місцях тексту вживається слово «ванпо» – «здібності». Навіть якщо це не вдається, не спокушайся нічим. Подумки зосереться на божестві-хранителі, на великому милосердному богові, і ти станеш Буддою в Самбхога Каї. Можливий вибір – надприродне народження чи народження злона. Якщо ж ошляхетно народжений ти змушений під впливом карми, Увійти в материнське лоно, то вислухай настанову про вибір воріт лона. Слухай. Не заходь у перше ліпше лоно. Якщо демони-мучителі змушують тебе до цього, подумки зосередться на хаягриві. Оскільки зараз ти маєш надприродну силу передбачення, всі місця народження стануть тобі одне за іншим відомі, і ти зможеш вибрати найбільш прийнятне. Існують дві можливості: перенесення потоку свідомості в чисте царство Будди і вибір нечистих воріт материнського лона в сансарі. Відбуваються вони в такий спосіб: надприродне народження внаслідок перенесення в райській області. Перша можливість перенесення в чисті райські області здійснюється таким зосередженим розмірковуванням, як сумно, що протягом незліченних кальп безмежного, безначального часу блукаю я в трясовині сансари. Як гірко, що досі я не зрозумів, що свідомість – це самість, і не отримав таким чином звільнення, не став Буддою. Сансара викликає в мені неприязнь і огиду, вона лякає мене, настав час готуватися до втечі від неї. Я діятиму так, щоб дивним чином народитися з квітки лотоса, в західній області щастя, біля ніг Будди Амітаби. Народження з лотоса на небесах тушити у світі девів означає в езотеричному сенсі чисте народження, тобто без входження в материнське лоно, тоді як народження з утроби вважається нечистим. Тут, як і в інших місцях цієї книги, Будду амітабу слід розглядати не як особистого Бога, а як божественний принцип, що лежить в основі Західної області щастя, або як божественну енергію, що виходить із цієї області. Із цією думкою смиренно направ свою рішучість до Західної області або до будь-якої області, якої побажаєш чи то області вищого щастя, чи всеблагої області, чи області довговолосих. Це рай Ваджрапані, а не царство Буд. Можливо, під довгим волоссям мається на увазі зачіска запозичена в Китаї. Зайвий доказ того, що текст було складено в Тибеті, а не в Індії чи безмежної віхари сяйва лотоса, царство де нині править великий гуру Падма Самбава, за присутності Ургіана. Або зібравши й засередивши розум, направ своє бажання в будь-яку область, якої прагнеш найбільше. Дій так і негайно народишся в цій області. Якщо ж ти хочеш опинитися поруч із Майтреєю на небесах тушити, Майтрея, прийдешній Будда, учитель світу, нині перебуває на небесах тушити, царем яких є. Направ своє щире бажання так і думай. Я вирушаю до Майтреї на небеса тушити. Тут, у проміжному стані, прийшов для мене останній час. І ти дивом народишся у квітці лотоса за присутності Майтреї. Народження із лона – повернення до світу людей. Якщо ж надприродне народження виявиться неможливим, і ти радий увійти до материнського лона або змушений зробити це, то існує настанова про вибір лона в нечистій сансарі. Слухай. Використовуючи свою надприродну здатність передбачення, оглянь континенти, як уже говорилося, вибери той, де панує релігія, і направся туди. Якщо ж тобі судилося народитися з нечистот, сперма і яйцеклітина в маці, тебе приведе до них відчуття запаху, і таким чином відбудеться народження. У якому б вигляді вони, ворота лона або бачення, не з'явились перед тобою, не вважай їх тим, чим вони здаються. Уникнувши потягу і відрази, ти вибереш сприятливе материнське лоно. При цьому дуже важливо спрямовувати своє бажання. Думай так. О, я повинен народитися великим царем або брахманом, подібним до дерева сал. Тибетською сала, санскритом шала. Дерево з твердою деревиною, росте в Індії, досягає величезних розмірів. Буддисти вважали дерево-сал священним, у його тіні народився і помер просвітлений. Чи сином того, хто має сили ситхі? Санскритом ситха-пуруша, адепт сил ситхі, йоги. Або в родині з бездоганним родоводом або в касті ревних шанувальників релігії. Народжений так, я повинен мати великі чесноти, щоб служити всім живим істотам. З цією думкою направ своє бажання і увійди в Лоно, випромінюючи промені своїх здібностей, милосердя, доброзичливості, назустріч Лоно, в яке входиш, і перетворюючи його тим самим на небесну обитель Варіант перекладу Використовуючи свої надприродні здібності, уяви собі, що лоно, у яке ти входиш, небесна обитель Вір у те, що господарі десяти напрямків, їхні сини-бодісатви, божества-хранителі та особливо великий милосердний Бог Дарують тобі для цього силу Молись їм і входь у лоно при виборі воріт материнського лона можна помилитися. Під впливом карми сприятливе почуття може здатися поганим, а погане сприятливим. Така помилка не виключена. У цю хвилину дуже важливою є настанова, згідно з якою дій так. Навіть якщо лоно здасться тобі хорошим, не спокушайся ним. А якщо здасться поганим, не відчувай відрази. Звільнися від потягу і відрази від бажання брати і уникати. Досягни абсолютної безпристрасності у цьому найбільше з мистецтв. За винятком тих небагатьох, хто мав практичний досвід духовного вдосконалення, всім іншим нелегко позбутися поганих схильностей. Тому вказівка тому, хто здійснює обряд тому той, хто наділений слабким розумом і володіє поганою кармою, не може позбутися потягу і відрази, та шукатиме притулок серед тварин, в езотеричному сенсі, серед людей із низьким рівнем духовного розвитку. Щоб уникнути цього, знову назви небіщика на ім'я і скажи «О, шляхетно народжений!» Якщо ти не здатний позбутися потягу і відрази, і не знаєш, як правильно вибрати ворота материнського лона, то які б ведіння не з'явилися перед тобою, приклич три скарби і знайди в них притулок. Молись великому милостовому Богу, йди з високопіднятою головою, знай, що ти в бардо. Відкинь усі слабкості та прихильності до своїх синів, дочок та інших родичів, яких ти залишив Вони нічим тобі не допоможуть Іди шляхом білого світла девів Або шляхом жовтого світла людей Увійди в прекрасні палаци З дорогоцінного каміння І в прекрасні сади Вказівка тому, хто здійснює обряд Повтори звернення до небіщика сім разів Після цього треба прочитати чотири молитви Заклинання Буд і Бодісатв, шлях благих бажань, що захищають від страхів Бардо, основні слова або вірші Бардо і Спаситель або шлях добрих побажань для порятунку від небезпек Бардо. Слід також читати Тагдол, який звільняє сукупність тіла. Згідно з деякими тибетськими системами йоги, людське тіло складається з 27 частин. П'ять першоелементів – земля, вода, вогонь, повітря, ефір. П'ять скандх: тіло, відчуття, почуття, бажання, свідомість. П'ять життєвих струмів – нисхідний, підтримуючий тілесне тепло, пронизуючий, висхідний підтримуючий життя. П'ять органів чуття – ніс, вуха, очі, язик, шкіра. Шість здібностей – зір, нюх, слух, смак, сприйняття, міркування. І розум. Ці 27 частин утворюють минущу особу. Поза ними перебуває підсвідомість. Той, хто пізнає – який, на відміну від особистості, здатний досягати нірвани Потім слід читати обряд, який дає звільнення завдяки силі звички Тибетською Чохот Бахчах Рандол Назва короткого ритмізованого варіанта Тьодол Передбачається, що покійник знав колись увесь текст на пам'ять, і що читання лами допоможе згадати його і принесе звільнення. Загальний висновок За допомогою належного читання бардо дол адепти чи йоги, що досягли успіхів у розумінні, можуть найкраще скористатися перенесенням у момент смерті. Їм немає необхідності входити в проміжний стан. Вони підуть великим шляхом, що веде вгору. Ті, хто менш досвідчений у духовних справах, осягнуть чисте світло в ченіт бардо в момент смерті і підуть шляхом, що веде вгору. Ті ж, хто поступається їм у духовному розвитку, досягнуть звільнення відповідно до особистих здібностей і кармічних зв'язків. Коли протягом двох наступних тижнів чоніт Бардо, перед ними з'явиться те чи інше мирне або гнівне божество, існує декілька поворотних моментів або вузьких проходів, пасток. Звільнення може бути досягнуто в будь-якому з них за допомогою усвідомлення але ті, чиї кармічні зв'язки слабкі, чиє затьмарення велике через численні злодіяння, повинні спуститися в сіт-пабардо ще нижче. Однак, подібно до сходинок східців, існує багато різних настанов або нагадувань, а за допомогою усвідомлення можна досягти звільнення на будь-який із них. Ті ж, чиї кармічні зв'язки зовсім слабкі, Нічого не зрозумівши, потрапляють під вплив страху і тремтіння. Для них є різні настанови про те, як закрити і як вибрати ворота материнського лона. І в тому, і в іншому випадку слід оволодіти способом викликання перед уявним поглядом образів і використовувати його безмежні переваги для поліпшення свого становища. Навіть найнижчий із них, подібний до тварини – зможе використовувати мантру притулок, уникати страждань. Отримавши великий дар досконале і вільне людське тіло, він зустріне в наступному народженні гуру свого доброчесного друга і дізнається рятівні обітниці. Під свободою розуміється свобода від восьми видів рабства. Перше колесо насолод у світі девів, яке вічно обертається. Друге. Безперервна боротьба у світі асурів. Третє. Безпорадність і поневолення у світі тварин. Четверте. Муки голоду і спраги у світі пред. П'яте. Нестерпна спека і холод у пеклі. Шосте. Безрелігійність або збочена релігійність деяких народів на землі. Сьоме. Фізичні та восьме. Інші, недоліки, які супроводжують народження у світі людей. Щоб отримати досконале людське тіло, необхідно мати віру, стійкість, розум, бути щирим і смиренним, а крім того, народитися в часи релігійного піднесення і зустріти великого духом гуру. Якщо вчення буде викладено, коли ти перебуваєш у сітпа-бардо, воно стане ланкою, що з'єднує благодіяння з жолобом, встановленим для лагодження водостоку. Таке це вчення. Якщо водостік зламано, безперервний потік води по ньому порушується. Дієвість вчення подібна до жолоба, який перекидають через тріщину водостока, яка символізує розрив потоку свідомості в результаті смерті, щоб вода могла текти по ньому нормально. Навіть той, хто має погану карму, досягає звільнення, слухаючи і осягаючи це вчення. На запитання «Чому?» відповідь така. Тому що тоді, коли на зустріч йому виходять мирні і гнівні божества, а разом із ними мари і перешкоджаючи просуванню, Одне вже слухання вчення повністю змінює його думки, і він досягає звільнення. У нього немає більше тіла з плоті й крові, від якого він залежить, а лише духовне тіло, яке легко піддається впливу. Якби далеко небіщик не забрів у бордо, він чує настанови і повертається, бо володіє почуттям надприродного сприйняття і передбачення. Миттєво згадуючи й осягаючи, його розум здатний змінитися Тому вчення тут дуже корисне Воно нагадує катапульту або рух великої колоди, яку не можуть підняти і сто чоловік, але яку у воді можна направити куди завгодно Або їзду на коні, керованому за допомогою вуздечки як катапульта дозволяє метнути великий камінь у ціль, так і вчення дозволяє небіжчику направити себе до мети – звільнення. Як вода допомагає перемістити колоду, так і вчення допомагає підвести померлого до найбільш сприятливих для нього місця і умов існування. Як за допомогою вуздечки направляють рух коня, так і вчення направляє покійника в його мандрах у посмертному світі. Перебуваючи поруч із тілом того, хто пішов з цього життя, якщо тіло наявне, пильно вказується небіщику знову і знову, поки з його ніздрів не почне виділятися кров і жовтуватий слиз. Тіло в цей час турбувати не можна. Щоб повчання було дієвим, необхідно дотримуватися наступних правил. Жодна тварина не повинна бути вбитою заради покійника – Мається на увазі не жертвоприношення тварин небіжчику, а звичай небуддійський – вбивати тварин під час обряду поховання для частування лам і гостей. На жаль, ця заборона часто порушується. Тварин не вбивають поблизу, зате привозять їх м'ясо здалеку, слідуючи тим самим букві, а не духу буддійської заповіді «Не убий». Родичі не повинні плакати і голосити біля мертвого. Здавна плач і голосіння – звичайне явище серед тибетців і споріднених їм народів Гімалаїв, так само як і в Індії, і в Єгипті. Подібно до ісламу, буддизм цього звичаю не схвалює. Нехай його родина – здійснить якомога більше добродійних вчинків. До них відносяться частування лам і бідняків, роздача милостині, підношення в дар монастирям священних текстів і зображень, великі грошові пожертвування монастирям. Велике вчення бардо дол як і інші священні тексти, можна викладати покійнику або вмираючому й інакше – Якщо приєднати його до керівництв і читати разом із ними, то воно буде дуже дієвим. В інших випадках його слід читати якомога частіше, буквально постійно повторювати на пам'ять. Кожен повинен завчити слова вчення і їх зміст. Із наближенням смерті та з появою її ознак, вмираючий, якщо дозволять сили, повинен самостійно повторювати їх, розмірковуючи про зміст. Якщо ж сил для цього недостатньо, тоді нехай книгу читає його друг, пильно закарбовуючи її в пам'яті. Тоді звільнення безсумнівно настане. Це вчення приносить звільнення за допомогою видіння і не вимагає ні медитації, ні садхани. Найглибше вчення звільняє слуханням та видінням, приносячи звільнення на таємному шляху навіть тим, хто має дуже погану карму. Не забувай його слів із місту, навіть якщо за тобою женуться сім лютих псів. У тибетських селах багато злих собак, для захисту від яких подорожні використовують особливі амулети. «Сім лютих псів» – суто «Тибетський штрих» – ще одне свідчення того, що бардо було складено в Тибеті. Хоча й запозичено багато чого з індійської міфології та філософських систем йоги. За допомогою цього вчення ти станеш Буддою в момент смерті. Якщо Будди трьох часів минулого, теперішнього і майбутнього – Захочуть знайти більш досконале вчення, ніж це, вони його не знайдуть. Так завершується виклад суті найглибшого вчення Бардо – Бардо Тьодол, що приносить живим істотам звільнення. Кінець тибетської книги мертвих Поперечне читання, 2023 рік